Ну і, мабуть, завершимо вже цей блог, розповідаючи вам про практики Google у захисту авторського права в мережі інтернет на прикладі впровадження проекту Chilling Effects. І в минулому математичному випуску Website 3 ми з вами зупинилися щодо інформації, статистичної інформації відносно деяких держав, які, власне, подають до Chilling Effects, до Google безпосередньо, Звернення на видалення того чи іншого контенту в мережі Інтернет. Що це за контент і як звучать ці звернення, ми з вами почуємо в цьому випуску. Тож, переходимо до а, безпосередньо самої статистики. А, дана інформація відображена повністю на сторінках Google щодо звітності по запитам на видалення інформації з мережі Інтернет. Ну і, зокрема, починається ця сторінка з Аргентини. Наступним абзацом. А нам зателефонували та попросили видалити запис автозавершення Google, який пов'язує ім'я політика із забороненим наркотиком. Ми залишили запис. Ми отримали ухвалу суду про видалення 1385 результатів пошуку через посилання на матеріали, які, ймовірно, пов'язують актора з порнографією. Ми залишили результати пошуку, подали апеляцію і ухвалу було скасовано. Переходимо до Бразилії. Google зазначає, ми отримали ухвалу суду про видалення 107 публікацій блогів і результатів пошуку через посилення на матеріали, у яких критикується місцевий державний чиновник за ймовірно корупційну схему працевлаштування. Ми подали апеляцію, оскільки в ухвалі не вказувалася підстава вважати таку критику проти закону і залишили вміст. Наступний приклад вже стосується не лише результатів пошуку в самій пошуковій системі Google, а конкретно до одного з сервісів Google, до блогів, на базі сервісу «Блогер». І, що цікаво, Google зазначає про те, що в одному з блогів була критика кандидату і судді, котрий видав початкову хвалу про видалення. Google подав апеляцію, оскільки вміст захищається положенням Конституції Бразилії про свободу самовираження. Однак апеляція була відхилена, тому публікація була видалена з відповідного домену «блокспот». Який належить Google. Тобто тут ми вже бачимо конкретне звернення щодо сервісів Google. А цим доменом, цим сервісом володіє Google, і конкретно до Google було надіслано власний запит щодо видалення інформації з сервісів, які безпосередньо належать Google. Ось така цікава практика. Далі йде Велика Британія. А Google зазначає, ми отримали від юридичної фірми, що представляє інтереси колишнього члена парламенту запит на видалення з книги Google попереднього перегляду, який ймовірно містить наклад на члена парламенту, натякаючи на його причетність до протизаконної діяльності. Ми видали попередній перегляд. І також, щодо Великої Британії, ми отримали від місцевої державної ради запит на видалення публікації блогу, яка, ймовірно, містить наклад на Раду. Ми залишили публікацію. Переходимо до Росії. Що цікаво, ну, по-перше, у звітності Google на офіційній сторінці так і зазначається «Росія», не зазначається «Російська Федерація». І, по-друге, ми з вами повинні згадати той аспект, що та сама ліцензія YouTube нам яскраво демонструє, що Google, в принципі, визнає законодавство щодо авторського права Росії, визнає його достатнім щодо регулювання і не змушує користувачів з приводу вирішення спорів з авторського права визнавати окремі положення DMCA, як це Google зробив в ліцензії YouTube за українською версією. Так? де ми вже з вами говорили, є посилання на норми DMCA щодо вирішення спорів з авторського права. І щодо Росії, відповідно, також згадується YouTube у звітах Google, згадується відео, згадується Федеральна служба нагляду у сфері зв'язку інформаційних технологій і масових комунікацій, в принципі, сукупно було отримано 235 запитів і ухвал суду про видалення відповідної кількості публікацій блогів, програм Google Play, відео YouTube і зображення, які, ймовірно, містять матеріали, що порушують, в тому числі, Федеральний закон США про інформацію, інформаційні технології та захист інформації. Також на запити від Росії було видалено 115 елементів в місту через порушення правил продуктів і обмеження місцевого перегляду 84 елементів. Слід зазначити, що за цією статистичною інформацією, як зазначає сам Google, кількість отриманих запитів на видалення в місту виросла на 125% порівняно з попереднім звітним періодом. Україна ж в зазначеному переліку немає, і це, в принципі, є достатньо показовим в питанні відповідності функціонування нашої правової системи сучасності. Та фундаментом здійснення будь-яких процедурних операцій у вирішенні інтернет-спорів, а провайдером, зокрема Google, все одно залишається DMCA, не зважаючи на те, що в повній мірі, і функціонує система подання таких заяв від імені повноважених вирішувати такі питання національних органів, що, на перший погляд, виглядає більш впевнено та упорядковано. Проте, зазначений підхід не є настільки ефективним, як існуюча схема запропонована та розроблена Google на спільній базі з окремими вишами, зокрема, юридичними факультетами, в рамках проекту «Chilling Effects». І як висновок до всього цього блоку, ми можемо дійсно констатувати факт, що на даний момент необхідно зазначити, що сучасний стан розвитку інтернет-технологій є дійсно досить прогресивним, бо постійно створюються нові спільноти розробників, покращуються вже існуючі програмні продукти, розвиваються сфера програмного забезпечення на основі відкритого коду. Однак Останні застосовуються лише в цілях допомоги користувачам та розробникам у здійсненні завдань, що поставлені перед ними у інтернет. Чинне ж українське законодавство має багато перешкод у формуванні та встановленні інтернет-правовідносин з приводу головного їх об'єкту – веб-сайту, зокрема, в розрізі нашого питання. А слід також визнати і те, що практика регулювання зазначених проблем компанією Google в рамках проекту «Chilling Effects» виявилось доволі показовою. Надані світові спільноти інструменти дозволяють максимально протидіяти поширенню порушень у сфері авторського права, зокрема щодо нелегального використання його об'єктів на веб-сайтах. Так, практично кожен тиждень до баз даних Google щодо порушення авторських прав у 2012 році надходило більше, ніж 2 мільйони запитів, з них лише на той момент 400 тисяч стосуються одного з, ну, умовно кажучи, найпопулярніших ресурсів, а за статистикою року, 2013 року 2014 року, за тиждень надходило близько 8 мільйонів запитів, і з них майже 800 тисяч стосувалось одного сайту. Санкції, що застосовуються пошуковою системою гігантом, до порушників відповідно до закону США про авторське право в цифрову епоху, практично унеможливлюють розвиток будь-якого вебсайту при незаконному використанні об'єктів авторського права, приміром у вигляді контенту сукупності програм. А в той час як рейтинг за показниками пошукових систем є практично головним завданням, на виконання якого працює кожен недобросовісний власник вебсайту, сайт Та й, в принципі, взагалі кожен власник вебсайту. А вже добросовісний він чи ні, ну це окремлюється за ось такими моментами. Сам же закон можна повноцінно назвати одним з фундаментальних в процесі встановлення нової галузі, галузі інтернет-права, хоч перші його редакції були прийняті ще наприкінці 90-х років. І дійсно, як ми бачимо за практикою, цьому закону невідомі кордони, і він є чи не найуніверсальнішим для всіх його суб'єктів в той час, коли точаться дискусії про інтернет як об'єкт правовідносин. Враховуючи той факт, що вирішення спорів з приводу порушення авторського права в інтернет, на нашу думку, потребує швидкості в поданні запиту повідомлення, оперативності реагування у повноваженого суб'єкта та оперативності і відповідно результативності введення механізмів захисту, Авторського права в інтернет в дію то українським власникам авторських прав необхідно активніше вивчати можливості створення інтернет-гігантом Google а в зазначенні сфері розвитку цього напрямку, і також використовувати інструменти подання відповідних запитів, визнаючи дію права північного округу Каліфорнія США та захищати свої авторські права зазначеним способом. На нашу думку, такий механізм є більш ефективним, нехай і не завжди полягає у видаленні матеріалу, що порушує права власника авторських прав, а частіше завершується підміною в пошуковій системі Google посилання на матеріал, а, власне, об'єкт авторського права, посиланням на повідомлення запит власника. І дійсно це є значно дієвішим, аніж... Рішення Українського суду про видалення матеріалу, що порушує права автора, яке і не так просто отримати через, ну, практично не розвинутий інститут доказування в сфері інтернет-правовідносин в Україні. Та в подальшому відповідно отримати повне незабезпечення такого рішення через неможливість правоохоронної системи практично його виконати. Дякую за увагу, Висловлюємо також вдячність нашому хостинг-партнеру HostaEQ, додатково дякуємо магазину TopDG і, звісно ж, каналу Хроманського подкастингу. На все добре та до нових аудіозустрічей. Почуємось! Правове бачення інтернет Долучайтеся до нашої спільноти на ilo.net.ua Приєднайтесь до нас в соціальних мережах бачення інтернет Формуємо український інтернет-правовий простір разом!